Ще ви направи свободни. 19-та лекция от учителя. Неделни беседи. Седми том. 21 октомври 1923 г. чете Надка Иванова. Има едно изречение в свещената книга, което е казано отдавна. Може би преди хиляди години, истината ще ви направи свободни. То е повтарено преди и днес се повтаря всеки ден. Истината ще ви направи свободни. Стремеш и купнеш е на човешката душа да бъде свободна. Това е велик вътрешен подтик, но не на обикновения човек, казано на съвременен език, а на съзнателния. Казвам, това е един вътрешен подтик на човека, в когато се пробужда божественото, защото той има нещо човешко, има нещо божествено, а още по-долу има нещо животинско. Това са три естества, свързани едно с друго. Човешкото е присадка върху животинското, а божественото... Е присадка върху човешкото. Сега мнозина философии се спъват върху думата свобода, сидят да доказват психологически какво нещо е свободата. Ние няма да се занимаваме да разнищваме свободата на някоя лукова глава, за да видим от колко черупки, от колко люспи се състои. Това е механичната страна. Това. Не е свобода. Свободата има три отношения към човека — физическо, умствено и духовно или божествено, и когато говорим за нея, трябва да знаем, за коя точно говорим. Всички съвременни народи воюват за свобода, но това е чисто физическата. Гражданската страна на свободата, която не е идеал, не е смисъл, а е предговор на онази велика свобода, към която душата се стреми. Ако тази свобода е била действително истинска, то от памти века човекът е воювал, един народ е освобождавал друг, мъже са освобождавали жени. Жени са освобождавали мъже, кой не е воювал, но въпреки това пак не е свободен. Това е на физическия свят, ако дойдем до умствения, и там всички се стремят към свобода, кой да има правилни възгледи. Свободен трябва да бъде човек Когато говоря за свободата... Това подразбира най-висшето, което има в човека. Само разумният може да бъде свободен. Това трябва да имате предвид. Живата природа е решила да даде тази свобода само на разумните хора, а другите, неразумните, е ограничила. В бутилки ги е поставила. Хиляди, милиони същества има, които са затворени и чакат своето освобождение. Защо? Защото в тях има желание да вървят във всички посоки, а свободата подразбира движение в една посока. Когато изтича планински извор, във всички посоки ли върви? Не, той избира една, друга посока и най-после, като си пробие път, Върви в една, към морето. Никога не казва: Елате да ми отворите път, а сам го избира. Сега съвременните хора, а и религиозните, са попаднали в едно заблуждение. Те очакват светът да се оправи, да стане свободен, че и те да бъдат свободни. Това е заблуждение, което е необходимо, но този тъй наречен постулат е неверен в основата си. Първоначално всички същества са създадени свободни, и ако днес свободата е изчезнала от света, причината смение. Този закон вие, майките и бащите, проверявате всеки ден. Имате едно любимо дете, нали, донасете му ябълки, хубави шишенца, играчки, но то започне да ги кълца, да ги чупи, и вие вземате всичко това и го затваряте в някой долап. Защо? Намирате, че това ваше дете е неразумно. И после какво става? Детето плаче и пита. Мамо, защо затвори ти ябълки? Защо скри тия шишенца? И въпреки това ние, съвременните хора, не се спираме върху единствената причина да разрешим свободата по естество принципно, а търсим далечните причини. Християните търсят причината в някоя жена, която е съгрешила в Едемския рай, и на нея стоварват всичката вина. Но вие можете да разрешите този въпрос в самата природа. Идете да видите, че по-низшите животни сами разрешават въпроса. Вържете един кон и едно куче с въже, да видите как ще го разрешат. Конят ще чака някой да му снеме углавника, а кучето не най-малко няма да чака, ще пригризе въжето и ще се освободи. Казваш, какво направи това куче? То казва, не Господ ми е сложил това въже. А конят казва, това въже е от Бога. Единственото нещо, което Бог е сложил в нас, това е нашия живот, а ограниченията отвън сами сме ги поставили. Сега схващайте въпроса. По същество, аз говоря за вътрешния човек. Истината ще ви направи свободни. Кога? Когато започнете да мислите, както мисли Господ. Възлюбил си, казва Писанието, истината у човека. Тоест, възлюбил си истината, която е скрита в разумното. Бог. Люби истината, защото само разумният живот носи истината в себе си, за да ни се изяви. Някой казва ‒ аз искам да знае истината ‒ разумният живот е скрит в едно житно зърно. Когато то се изявява, наблюдавали ли сте го, кога и как никне, напролет, само когато има топлина. Какво е топлина? Топлината е любовта, значи истината може да се прояви само при любовта. Любовта носи онези елементи, които са необходими за растенето, тя смягчава външните условия, ограниченията. Сега всички имате известни възгледи, нали? т.е. всички вътрешно усещате, че не сте свободни. Да поясня. Физическа свобода имате, защото, слава богу, краката ви са прави, ръцете здрави, очите отворени. Да сте физически несвободни означава краката ви да са вързани, ръцете изчупени, очите затворени. Следователно. От физическо гледище има малцина, които не са свободни. Свободата сега е минала към умствения живот. Умствените хора не са свободни, но понеже умът е една присадка върху чувствата, вследствие на това и самите чувства на хората не са свободни. Ако отидете в Англия, един англичанин, не би ви обичал тъй, като обича себе си, и ако дойде друг англичанин на масата при вас, той веднага ще заговори със своя сънародник, а ти ще се усетиш като един странник. Защо? Тук има традиции на чувствата. Същото е и с българите. Ако при един българин дойде един англичанин... И българинът няма да прояви много любов към него, но дойде ли друг българин, англичанинът веднага ще се почувства като странник. И тъй свободата е необходима за вътрешния растеж на онзи виш идеал, към който човек се стреми. Всички вие имате един вътрешен, непреодолим купнеж. Стремите се към Бога. И казвате, аз искам да постигна нещо, да направя нещо в света. Е, какво ще направите? Добрините и те са от трите категории. Може да съградите една църква, но това е външната страна. Ако само с съграждането на църкви в света можеше да се донесе свободата на хората, то света днес... Е пълен с църкви, навсякъде ги има. Тъй е, но църквата е само едно условие — някои казват, да се напълни светът с богомолци. Светът е пълен с богомолци, идете навсякъде по света, църквите с малки изключения са пълни с богомолци, но при това свободата още я няма. Има едно условие, което хората са пропуснали. Истината ще ви направи свободни. Как? Най-първо вие ще си зададете въпроса, защо сте дошли на тази земя и прямо съществено ще го разрешите. Мнозина се запитват, защо са дошли на земята. Необходимо е да разрешите този въпрос. Аз ще ви докажа, защо е необходимо. Ще бъде смешно за онзи ученик, който е дошъл на земята, да не знае защо е дошъл и откъде идва. Отивам в Германия. Трябва да зная, откъде идвам. От България. Дошъл съм в един университет. Защо? Да следвам химия, физика, инженерство? Не. Строго трябва да определя себе си, защо влизам в този университет. Хората са дошли на земята и не знаят защо. Това са съвременни любители. Дошли от някъде, не знаят защо, а искат свобода. Свободата иска знания, знанията искат потене. По десет пъти на ден ще се изпотиш докато си научиш уроците, някой казва, да съм учен човек. Е, за да си учен, ще трябва да работиш по 4-5 часа на ден върху някоя задача. После, има едно друго криво схващане за живота. Ние мислим, че сме дошли на Земята да благоваме. Вземете някоя мума, която иска да се жени. Тя си представя, някой княз, хубаво облечен, после си представя някой палат, слугини, хубави облекла, легла, покрити с копринени покривки. Цял ден седи пред огледала. Мисли, че там ще намери свободата. Не, там вътре е робството. Не е това, което носи свободата. Тази жена още не е разбрала същественото в което седи свободата. Истината ще ви направи свободни. Кога? Когато си дадете отчет, защо сте дошли на земята. Дошли сте да учите, и вашият живот е първият опит. Изпратили са ви от другия свят, от невидимия свят, да направите един опит. И след като се върнете, да дадете отчет, а вие с всичките средства, които ви дават, идвате на земята, начертавате си един нов план, искате да реформирате и казвате, тъй трябва да се управлява обществото по друг начин, не както сега. Питам ви, как се реформират животните, тревопасните животни? Имат ли някои реформатори? Сега ние трябва да си поставим един закон, по който да живеем. Едно по от нас животно, като се разболее, знае да се ликува. Кучето, конят, котката сами се ликуват, слонът, като се разбие носа, ще си направи една лапа, знае да се ликува. А ние... Съвременните хора, като се разболеем викаме 4-5 лекари. Кравата, като се разболее телето и казва Както каже Господ, а ние казваме. Както каже Господ, но треперим, викаме лекари, съмняваме се. В този смисъл, кравата разбира много по-добре живота, отколкото ние. Ниските животни, както казвам, Тревопасните седят в това отношение много по-високо, отколкото ние, и ще ви кажа защо. Те не се избиват като нас, ние сме избили 30 милиона човека. Я ми кажете, къде между най-низшите животни са се извършили толкова много престъпления? Те разбират по-добре живота. Сега... В нас има едно заблуждение. Ние сме станали горделиви, мислим, че познаваме Бога. Християнски народ сме, Христа държим горе, направили сме му църкви, Тамян му кадим днес, а Христос пита: Къде е моето учение? Къде е приложението му? Молитви, молитви днес навсякъде, но къде е приложението? на Христовото учение. И тогава чакат някой реформатор отвън да дойде и със закон да го наложи. Свободата не може със закон да се налага, тя принадлежи само на Божествения свят. Тя не е качество даже и на ангелите. Единственото същество в света, което е свободно, е Бог. И ангелите не са свободни. Следователно, когато ние приемем Бога в себе си, в сърцето си, ще бъдем свободни, защото само Той може да ни направи свободни. Смешни сме ние хората. От смъртното може ли да се роди безсмъртно? И Христос е казал преди хиляди години. Роденото от плътта — плът е, роденото от духа — дух е. Роденото от смърта — смърт е, а ние, съвременните хора, очакваме свободата си. От къде? От роденото от смърта очакваме свобода. Смешни сме. От онзи парализирания човек очакваме своята свобода. Не. Единственото същество, което е свободно, това е Бог. И когато казваме, истината ще ни направи свободни, то значи, че само висшето, разумното в света е, което ще ни направи свободни. Това същество хората отказват и трябва да им се доказва, има ли Господ или не. Научените хора, Можем да докажем математически, а на онези, които нямат тази интелигентност, нищо не мога да доказвам. Истината ще ви направи свободни. Сега някой от вас може да се въодушевяват да казва, че това е така, но не е така. Ти чувствал ли си свободата на Бога, за да бъдеш свободен човек? Трябва в даден момент да бъдеш готов, да имаш решение, да вършиш всичко, което Господ изисква. В дадения момент днес какво изисква Господ от теб? Знаете ли какво изисква днес Господ от вас? Изисква всички да се примирите. Вие ще кажете, вижте какво става с България. Не е важно какво става отвън. Отвън става това, което става вътре във вас. Отвън, вътре, това сме ние самите. Ако е до измиранията, да оправдаем нещата. Всяка година умират 36-40 милиона човека. Но не е въпросът в умиранията. Когато изсечем всички сухи клони в горите, това е един въпрос, но когато изсечем хубавите дървета, това е друг въпрос. Имайте предвид, когато нарушавате един велик божествен закон. Не е било време нито в миналото, нито в бъдещето, когато този закон да е позволил някакво нарушение. Няма същество, което да го е нарушило и да не е получило обратните му резултати. Истината ще ви направи свободни. Когато човек се пробуди от дълбок сън, за първ път в неговото съзнание се проявяват известни чувства. Бъдете спокойни, гледайте философски на нещата, има по-големи работи от тези. Вие хората сте чудни, представете си, че светът се свърши и Господ ни повика. Ние трябва да бъдем готови, чисто облечени. Ще отидем в другия свят. Няма какво да плачем. Разбирайте ме правилно. Аз говоря лично за всеки от вас. Всеки един от вас имам предвид. Не говоря общо, лично на душите ви говоря, как трябва да се разбере великата истина. Истината изключва всяка лъжа. Трябва да изключите лъжата от себе си, от душата си. Първото нещо, което трябва да направите, то е абсолютно да изключите всяка лъжа. Ами бялата лъжа? Никаква бяла лъжа. Абсолютно трябва да изключите всяка лъжа — и бяла, и черна. В лъжата седят всички спънки, в нея седят всички условия. За нашето робство. Ако вие слизате в един кладенец, а аз ви завържа очите и като ви подам едно въже, ви дам честна дума, че ще ви извадя и ви кажа, бъдете спокойни, на мен уповавайте, обаче вместо със здраво въже ви вържа стъна конец, с който жените шият. И така ви спусна в кладеница. Вие спокойни ли ще бъдете? Не. Трябва да ви вържа със здраво въже, а стъна конец, ще слезете, но наполовина. Истината е наполовина вярна. Ще слезеш, но ще си изчупиш краката. Съвременните хора казват. Бъдете спокойни, ние ще ви дадем свобода. Да, но тази свобода виси на конец. Преди 40 години руснаците освободиха българите от турците. Е, свободни ли са днес българите? Всички българи са отговорни пред Бога. Това трябва да знаят. Всички народи са отговорни пред Бога. Няма същество, което да не е отговорно пред Бога. В света има една обща власт, една правова държава, която казва — всяка власт от Бога е дадена. Бог е внимателен към тази власт, и ако тя е от него дадена, трябва да е право дадена. Всички от нези, които служат на тази власт, той държи отговорни. Единственото нещо, което иска Господ, той е абсолютно всички същества да бъдат свободни като Него. И ако сме наказани, ако страдаме, то не е нищо друго, освен това, че Бог реагира на нашето невежество. Той казва, аз не искам в моята правова държава, такава, като вашата. Всички хора да бъдат свободни, всички, без изключение, да се обичат. Той държи на истината. В тази държава няма българи, няма французи, няма германци, няма и англичани. В нея има граждани на Божественото царство, наречени... Синове Божии, слуги Божии, избраници Божии на тази държава. Сега вие седите на тази земя искате да бъдете свободни. Някои от вас, които ме слушате, ще кажат, дали този проповедник ще каже нещо в полза на българите, ако българите постъпват Съобразно истината на Бога ще кажа всичко добро за тях, ако престъпват истината, друго има за тях. И друг път съм казвал и сега пак ще кажа, аз всеки ден давам рапорт на Бога и за българите съм дал такъв рапорт. Те ще опитат това, те ще видят истината. Има една велика правова държава, всички народи ще знаят това, не само българите. Няма да остане един народ в света, който да не знае, че има една правова държава, че в нея има хора интелигентни, разумни, които мислят малко по-другояче, отколкото сегашните културни хора мислят. Вие ще кажете, той ни плаши. Не, няма какво да ви плаша. Ще видите. Аз съм дал на света един срок от 10 години и в тия 10 години всички глави ще озреят, ще поумнеят. Тоест, ще видят, че има друг закон в света любовта. Любовта, любов ражда, истината, истина ражда. Доброто — добро ражда, омразата — омраза ражда, злото — зло ражда, всичко отрицателно — отрицателно ражда. Питам, ако днес ви повикат в тази правова държава, как бихте се явили? Свободни ли сте? примирени ли сте един с друг? Някой казва — аз имам воля. Колко пъти сте решавали, това ще направя, онова ще направя, а не сте го направили. Колко пъти казвате в себе си, аз ще се примиря всеки кого си, но отидете вкъщи и не се примирявате. Колко пъти казваш, ще си платя дълга, но не го плащаш. Всеки ден ние решаваме и отлагаме, това е общо нещо. Всички решават и отлагат, казват, за в бъдеще ще дойде друга култура. Че ще дойде, няма съмнение, но тази култура е и сега. Тогава нека се учим от растенията, които спускат корените си дълбоко в земята, но онова, което расте върху някоя скала, нема условията са благоприятни. Нима условията за растене на онзи мъх върху камъка, са много благоприятни. Той казва на камъка, остави ме да раста върху теб, няма да ти е студено, ще те облика, всичките гръпавини, които имаш, ще изгладя. И като седне там, изглажда всички гръпавини, приготвя условия, расте и най-после от това малко семенце Виждате едно дърво, което разпуква скалата и си приготвя благоприятни условия. Тъй правят буковите растения. Ти, като срещнеш някой човек, казваш. Букова глава е той. Да, но умът на този бук, за да достигне своята свобода, стига повече, отколкото твоя, а ти седиш. И казваш, моята глава не е букова. Не е букова, но дълговете още не си си платил, с приятелите не си се помирил, майка си, баща си си изпъдил. И казваш, а, аз съм свободен човек. Да, ти си един човек, на когото главата е дваш повече букова. Това е логика. Това са факти вътре в природата. Идете в гробищата и вижте, какво казва Господ за тези глави. Извадят една глава, казват, тази глава е празна. Празна е, казва Господ, защото в нея не е имало посадено нищо божествено. Затова и нашите глави се изпразват и накрая ще останат да живеят хора на които главите са пълни с нещо свещено. Какво искат хората? Срещаме един апаш с револвер в ръка и казва. Горе ръцете. Няма защо. Какво искаш? Е, десет хиляди лева. Ела у дома, ще ти дам. Няма защо да вадиш револвер. Аз съм свободен човек. Аз му вадя друг револвер, той снема ръка и скрива своя. «Що мне прави насилие?» Той казва. «О, ти си благороден човек!» «Да, благороден човек съм, ще ти докажа. А сега ние ще кажем на паша на улицата да постъпва разумно, но трябва да знаем, кои са причините, които са го заставили да действа така. Той иска да живее един разкошен, лек живот, там е кривата философия, че всички искаме да живеем на земята тъй, както ни подобава. Ние знаем, че истината ще ни направи свободни и всички трябва да бъдем свободни, как вие казвате, като подобрим външните условия. Ако това е вярно, то богатите хора са най-благородните. Не, трябва да извадим друго заключение. Нито богатството съдържа в себе си благородството, нито сиромашията. Богатството съдържа в себе си условия за постигане на благородството. Питам сега, ако хвърлите в морето един богат човек, с всичкото му богатство, ще може ли да изплува? — Не, няма да може. Ще отиде на дъното, но ако хвърлят в морето един беден със съдрани гащи, той ще изплува на другия край. Добре, ако един параход, в който има жито, пропадне, ти, ако не вземеш една крина жито в твоята лодка, за да имаш малко запосяване, като излезеш на брега, не си постъпил разумно. Следователно, когато ние искаме да осигурим един живот, на нас ни трябва такова богатство, такова семе, да го посеем за благото на другите хора, за благото на своя народ. И така, всички богати хора трябва да бъдат хора. На идеи, положително богатство, положителни знания трябва да имаме всички. Родите се едно дете, но когато Господ ти го изпрати, ти чети ли писмото, което Бог му даде? Когато се изпраща посланник за една държава, нали му дават акредитивни, препоръчителни писма? Този посланник... Ще дойде в държавата, ще се срещне с царя, ще подаде акредитивните си писма, ще поговори с него и след това царят ще го приеме. — Е, питам, на това дете, което дойде като някой посланник в твоя дом, ти чети ли акредитивните писма? — Не, то се припоръчва, ти го приемаш, а след време... Ще излезе един отличен вагабонд. Сега аз не говоря за унези посланици в дума ви. Ами кой от вас е изпълнил волята Божията й, както трябва, както Бог изисква? Можем ли да сложим ръка на сърцето си и да кажем, ние извършихме всички тия свещени работи, изпълнихме всичко разумно, което Бог изисква от нас? Трябва да погледнем прямо на тази работа. Истината ще ви направи свободни. Кога? Най-първо човек трябва да признае всички свои погрешки. Спрямо себе си той трябва да бъде безпощаден, не да се самоунижава, но като разумен човек да каже, аз трябва да бъда доблестен, да призная своите погрешки. Погори съм от тях и мога да ги изправя. Сега всички имаме една погрешка, че сме мнителни, хора на съмнението. Опитвали ли сте да се примирите с някого, не само отвън да се примириш и да кажеш «Аз съм доволен», не, не да си кажеш «Господи, заради теб, заради твоята любов, аз съм готов». Да се примиря. Тъй ще опиташ своята любов. Кажи, аз ще докажа, че съм свободен човек. Истината ще ви направи свободни Тази свобода идва от разумния живот на човека. Най-първо трябва да се яви любовта, без любов истината не може да дойде. Щом се ви любовта? От теб идва един поттик за добро. Любовта всякога се отбелязва с поттик към доброто. Няма ли поттик към добро, това не е добро. Първото качество на любовта е да направиш едно добро, каквото и да е. Под добро не разбирам, когато един момък срещне хубава мума, целуния, вземя под ръка. И я заведе в някоя сладкарница. Не, не, това е робство. Под добро разбирам този момък, като срещне някое бедно сираче, момиченце, укъсано, да го вземе под ръка и да му каже. Ти си бедно дете, майка ти е умряла, аз ще те взема да те поддържам. Не се бой, ще те пратя на училище, ти в мое лице ще имаш... Един брат. Това трябва да бъде първото чувство на любовта, което се явява в една млада мума, в една млада майка, в един млад баща. Това е първото чувство, което трябва да се прояви в когото и да е, в проповедник, в Владика, в учен, в цар, в беден, в стражар. Нека и един стражар. Като срещне някого да каже, макар, че съм на длъжност и аз мога да ти направя една малка услуга. Това са хора разумни, хора свободни. Вие ще кажете — отлично нещо, но мъчно става. Да, мъчно става, но унази мума не дава тъй лесно сърцето си. Вие сте любили едно време. Аз уважавам вашата любов. Давате ли изведнъж сърцето си? Опитвате момъка. Най-напред ще се преструвате, че не го обичате. Ще опитвате, дали той ви обича. Цели седем-осем години ще го държите и после се оженвате. Имате право. Е, мислите ли, че истината тъй ще ви се даде? Аз мога да вляза да живея само в този дом, в който има любов. Истината казва — аз мога да живея само там, където има любов, мъдрост. Там, където няма любов, където няма мъдрост, се прощавам със своите сестри и си излизам. Истината ще ви направи свободни. Тази истина е свързана с сегашния ни живот. Вие ще кажете, че истината е отвлечена, но не е, тя е единственото реално нещо, което се проявява във вашия живот. Вашата търговия, вашето богатство, каквато и да е професия, почиват върху истината. Ако вие сте лекар и имате предвид истината, ще бъдете най-виден лекар. Ако сте адвокат и имате предвид истината, ще бъдете най-виден адвокат. Ако сте свещеник и имате предвид истината, ще бъдете най-виден свещеник. Ако сте държавник или какъвто и да и имате истината предвид, ще бъдете пръв човек в тази държава. Ако сте жена и имате истината в себе си, ще бъдете отлична жена, и Господ ще пита, как е моята дъщеря Марийка или как е моята дъщеря Стоянка, Драганка, как е моят син Петко, еди кой си? По име ги зове той. Познава ги, а тия, които нямат тази истина, слага под номер — номер едно, номер две, номер три, номер четири. Аз, казва някой, съм човек. Зовелите Господ по име, или казва, номер едно да дойде. Знаете ли какво значи човек да носи едно свещено име? Някой носи името Иван. Знаете ли какво значи Иван? Човекът, който люби истината. На физическия свят той е готов ножът си да извади заради нея да прекара 10 войни и да има сто рани заради нея. Това значи Иван, а Мария означава онази, която е готова заради любовта да издържа всички страдания, да носи всички хули. Истината ще ви направи свободни. Ние, съвременните хора, имаме известни философски въззрения. За истината. Нози мислим, че ако сме силни, ще имаме свобода. Така е, но силният може да бъде свободен само физически. Казваме, силен, богат, трябва да бъде човек. Ако си богат, ако си силен, можеш да бъдеш свободен само във физическия свят. Нима мислите, че един силен и богат в Физическия свят човек може да бъде свободен в умствения? Не. Нима онзи, който е интелигентен, богат в умствения свят, а беден, сиромагва физическия, има еднакви условия с първия. Следователно, умствено свободния и физически свободния човек не са едно и също нещо. Умствено свободният... Трябва да бъде умен. Умът се занимава само с физическият свят, с отношенията на външния свят. Той е само едно условие. А ние, когато кажем духът на човека, подразбираме най-висшето нещо — свободата. Където е духът, казва Господ, там е свободата. Значи. Веднъж придобили сила, придобили сме духа, тогава можем да бъдем свободни, а това значи Бог да дойде да живее вътре в нас, да се прояви и да слушаме Неговите съвети. Е, допуснете сега, че у някого вътрешно дойдат божествени мисли. Външният свят ще дойде да ви казва, че тази мисъл не е божествена. Аз се чудя някой път на хората, които казват на тези, които ме слушат. Той ви мами. Я ми покажете един човек, който да не е мамил досега. За Христа какво казваха? Той мами вас, мами народа, не го слушайте. По какво се познава този, който говори истината? Да направим следния опит. Сега, не после, не след сто години. Двама лекари сме. Имаме двама болни от тифус. Аз казвам, приятелю, няма какво да спорим. Ще опитаме. Давам едно лекарство на моя болен и то за 20 минути ще даде резултат. Утре ще видиш. А, може ли? Ако това, което съм казал, даде още утре резултат, какво ще кажете? Ама тъй се е случило. Е, хубаво, днес така се е случило, утре така се е случило, ами ако на сто случая 99 пъти се получат добри резултати, какво ще кажете? Тогава аз съм на правата страна. Ако едно учение може да облагороди характера на един човек, а не го направи страхлив, тогава какво ще кажете за това учение? Казвате, ако сме вървели така, не можехме да бъдем герои. Не бихме могли да се бием, а знае хора, които десет пъти са се били и пак са страхливци. Обществото изисква герои и ние трябва да бъдем добродетелни, има друго бойно поле. За което трябва да воюваме. Истината ще ви направи свободни. Само при тази истина, само когато Бог дойде да живее у вас, когато имате сила, имате божествен дух и се ръководите по тези правила, само тогава всички ще бъдете свободни. Ще живеете по любов, ще живеете по разум, ще бъдете познати на Бога. Вие искате да бъдете свободни. Например, имате дъщеря, до известно време я гладите, мажите насам, натам, свободна е, но към 19-20 годишната си възраст казва ‒ искам да напусна този дом. Тя не е свободна. Значи, вие я родихте, но тя не иска да живее при вас. Какво иска? Искам да живея в света. Не, не иска да живее в света, но търси някого. Един ден дойде някой, вашата дъщеря стане свободна, весела, мисли, че този ще й донесе свободата. Същото нещо е и за човешката душа. Каквото и да й дадете, тя очаква нещо, някого, който да я направи, свободна. Кой е той? Нейният възлюбен, тя казва, сега всичко мога да понеса в света, сега съм свободна. И щом дойде Бог да живее в теб, да донесе истината, всички хора се привличат към теб. Защо? Бог ги привлича. То е много естествено, ако в една запустяла местност се яви извор, това място Започва да се посещава от много хора, защото изворът пои местността, наоколо израстват дравчета, и който седне, казва — «Колко е хубава тази местност!» Такова е състоянието на душата, когато Бог влезе да живее в нея, тя прилича на един велик извор, на едно велико слънце, и всеки казва — Слава Богу, има един велик човек, аз не казвам, има един велик човек, но казвам, слава Богу, има едно място, където Бог може да живее. Нека Бог живее в нас и като живее в нас, ще мога да го срещна и да поговоря с него. И когато Бог живее в нас, той ще ни свърже и ние ще се обичаме. Тогава няма да разваляме неговите нишки, вие няма да искате от мен да ви обичам. Аз не ви се припоръчвам, не мога да ви обичам, но когато Господ ми даде това въженце да ви свържа, ще кажа — пазете това въженце добре, защото в деня, в който пуснеш този възел, върху теб ще дойдат най-големите нещастия. Сега ще ви предпазя от следното зло. Вие често ровите в корените на това свещено, божествено дърво, чоплите в тия корени и се запитвате, дали е божествено или не. Не го чуплете. не е този начинът да разберете божествената истина. Аз ще ви покажа начин, как да я разберете. Всяко дърво се познава от плода си. Казва Господ, чакайте да дадете плод, щом едно дърво ражда добри плодове, то е добро, но чоплите ли този корен, ще вредите на вашия ум, на вашето сърце, на вашата душа, на всичко, което е благородно. Сега у мнозина се заражда мисълта — аз не съм добър, аз съм лош човек. Не чуплете божественото, Бог е твоето добро, щом Бог живее в теб, ти си добър. Бог казва, аз ще премахна всичките ви грехове, всичките ви грехове, това са спънките, ако дойда и намеря ръцете, краката, очите ви привързани, ще кажа, аз ще ви направя свободни и ще премахна. Връзките от ръцете, краката, очите ви. Така прави и Господ. Това значи, аз ще ви направя свободни. Той започва да ви освобождава и вие започвате да пишете божествени мисли. Аз се радвам, като чета някое писмо. Казвам, да, този поет е писал, Бог му е диктувал. Вляза в някой дом, някоя жена се разшетала — домакиня е тя в къщата. Само домакинята може да шета, слугинята не може, никакви слугини. Когато домакинята е слугиня, тя е добрата слугиня, по-добра слугиня от нея няма. Идеалните слуги са домакините, идеалните слуги са само мъжът. И жената в един дом, разшетала се тя, готви, реже и като готви яденето е вкусно, хлябът е вкусен. Казвам, Господ е дал рецептата, сладко е яденето и всички наоколо са засмени. Как да не са весели, как да не са засмени, там, където е Господ, всички са засмени. И казват ‒ слава богу! Защо слава богу? Защото бог живее вътре. Сега вие ме слушате и казвате ‒ хубаво учение, но мъчно се прилага. Българите имат една поговорка, която казва ‒ клин, клин, избива. Ще ви дам едно тълкуване на тази поговорка ‒ аз съм наблюдавал, как някой дървар цепи дърва. Сложи един клин, той се забива в дървото, не може да излезе. Слага друг, по-голям, който се забива, изважда първия, но сам остава в дървото. Тогава аз принасям поговорката в природата. Вие посеете едно зрънце, дойде влагата, слънчевата светлина и топлината действат върху него и като един клин го разцепват. То се разпукне, но този клин се зацепва. Дойде животът, вторият клин, той се забива, а първият клин излиза. Първият клин е малкото зрънце, което е било разцепено. Следователно топлината и светлината са служили като един клин да разцепят това дърво, за да може божественият живот да излезе нагоре. Клин, клин избива, или казано с други думи — доброто, добро изважда, любовта, любов ражда — тук е скритият смисъл на поговорката. Думата избива, не е толкова приятна. Истината ще ви направи свободни Друго заблуждение — ние мислим, че когато дойде истината... Ще се лишим от всичките блага в живота. Не, истината ще донесе унези новите блага, с които ще осмисли живота, ще ни направи по-силни, по-разумни, тя ще ни даде по-малко приятели, но приятели, които ще бъдат всякога готови да се жертват, да умрат за нас. Ако тази истина дойде в дома ви, дъщерята. И синът ще бъдат готови да умрат за майка си и баща си, няма да ги напускат. Законът е верен във всяко отношение. Вие имате една идея, но седите и казвате — чакай сега, натясно ни поставяш, чакай да си оправим работите, че тогава. Слушайте, ако не оправите тези работи сега, никога няма да ги оправите. Ако ги оставите за утре вашата работа е спукана. Сега, още днес всичката работа е оправена. Онова, което ви казвам днес, само днес ще можете да го чуете. Когато дойдат сватове да искат някоя мума, до три пъти идват за нея, три пъти я калесват, но като им откажат, оставят я повече. Не идват. Така и истината изпраща своите посланици до три пъти, и ако я откажете, няма да дойде повече, ще я чакате с векове. И сега казвам. Вие всички сте готови. Аз ви представям това фигуративно, това е фигура на речта. Мога да употребя друго сравнение, но то ще бъде по-грубо. Мога да кажа, че истината ще дойде, както един търговец, който натрупва своето богатство и чака мюштериите си на пътя, но аз казвам, тя идва като при някоя мума, която чака своя избранник. по нещо от това да посрещнем Господа, има ли да го посрещнем в истината? Да направи душите ни свободни, умът ни свободен, телата ни свободни, да ни освободи от всички недъзи, от всички недоразумения, да внесе това богатство, което ни трябва. И като се срещнем да се познаем, да разберем, че действително в мен и в теб говори Господ, че в теб живее Господ и в мен живее Господ. Че в теб живее свободата и в мен живее свободата, само по този начин вие може да направите хората свободни. Истината ще ви направи свободни. Ще ви приведа един пример от християнската епоха, от времето на Нерон. Имало един виден лекар християнин, знаен в цялото царство. Нямало болен, когато да не е изликувал, но във времето на Нерон го вкарват в затвора и го осъждат на смърт. Един от видните патрици в Рим, Зисиус, имал само един възлюбен син, който заболял, след като викали всички видни лекари из царството и не могли да го изликуват, най-после те казали на бащата. Синът ти е осъден на смърт, но познаваме един лекар, който може да ти помогне да спаси сина ти, ала той е в затвора. И какво прави Зисиус? Не допускат никого в затвора, но той получава позволение да влезе при този лекар и му казва ‒ моля ви, аз ще остана на вашето място, а вие идете. Да изликувате моя син, ако не се върнете до деня на вашето екзекутиране, ще бъда доволен да пострадам заради вас, само да изликувате сина ми. Лекарят облича неговите дрехи, излиза, отива при сина му и го спасява, но преди да се върне в затвора, този Патриций бил вече екзекутиран. За да може да дойде истината в нас, физическото трябва да стане жертва. Всички тия физически богатства на земята трябва да се пожертват заради истината. Докато богатството тук на земята е стимул, то е едно голямо зло. Докато то не стане жертва за възвишеното, за идейното, докато не стане един стимул за истината. Ние не можем да извадим този виден лекар от затвора, за да спаси сина ни. Ако ние не пожертваме всичко за сина, той няма да слезе отгоре. Ако този патрици пожертва живота си, за да спаси сина си, от нас се иска много по-голяма жертва. Тогава, като дойде Господ, какво ще му дадем? Този римски патрици дава живота си за сина си, като дава свобода на лекаря, и казва ‒ ти ще освободиш сина ми, а аз давам живота си. А ние какво ще дадем за Господа? Ще му кажем ‒ Господи, ти като дойдеш у нас, ние ще приложим твоята истина, ще бъдем готови да страдаме, да устояваме на тази истина. Тогава Господ казва, — «Щом обещавате това, аз ви вярвам, аз съм готов, слизам. Всички готови ли сте? Готови сме, чакаме. Аз вярвам, че всички вие, които имате това разумното, сте готови. Истината ще ви направи свободни. 21 октомври 1923 г.